الحمد لله العظيم في شأنه والدائم في سلطانه أحمده سبحانه وعلى جزيل بيره وإحسانه وأشكره على سوابق كرمه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغ إلى رضوانه وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أشهد منال الإسلام وأحكمه في بنيانه Sallallahu alayhi wa sallam wa baraka alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa awranihi wa sallama taslima kaseera amma ba'd fe sharam shammamat Allah ta'aladan gayerin qulub amellari xalis Allah ki Allah ta'alaya dua vasitesiyle ve gozel tevekkulle yaxinlashin ve kerem shammamat bilin ki islam dini müjdə, saadət və sevic dinidir. O din bizdən tənə ki, Allah-u Teala'ya tabi və tam ona təslim olan Və təvəkkül eleyənlər Allah-u Teala'ya təvəkkül ölesinlər. Təqvalı şəxslər də ondan ötür çalışsınlar. Və insanlar Peygamber-i Sallallahu aleyhi və ve aleyhi və səlləm göndərilməmiş təndəbə cehalətdə yaşayabdılar. Zalalətdə yaşıyırlar. Hər şey buları qorxucurdu. Hər bir səs, hurafatlar, xəyallar. Və caibiyyənin adətlərindən də biri, hansı ki, İslam onu batil edib, ləğv edib, o da təşəum Yəni pis alamətlərə inanmaq. Və pis alamətlərə inanmaq, Allah da Allah hakkında suizən etməkdir. Yəni onun barəndə pis fikirləşməkdir. Əksinə, yaxşı şeylərə inanmaq isə Allah-ı Allah, Allah haqqında hüsnizəmdir. Ona görə müəmin daimə çalışmalıdır Allah-ı Allah, Allah haqqında yaxşı fikirləsi. Və bunun barələmə şiddətli qədrağa gəlir. Çünki müşriklər və həmçinin əqiləsi zəif olan müsəlmanlar daima gördüyü iləri, yaxud eşitlikləri şeylərə görə onların qəlbinə bu şeylər, bu cür fikirlər daxil olur. Onlar, ona görə də Allah-u aləyə təvəkkül edəmirlər. Bə görürlər, hansısa quşu ya hansısa heyvanı ondan nəsə bir alamət özlərinə çıxardırlar, nəticə çıxardırlar onun səsindən, gedişindən və s. Yaxud kiminsə askılmağından, yaxud ulduzlardan və s. şeylərdən. Bə bu şeylər elə olur ki, insanı Öz yolundan çəkindirir. Etdiyi işdən, əməldən çəkindirir. Zəhmet olması bir rəz də qabağını çəkilir. Sıx oturun, qardaş, təmin Və şəriyyət isə buna inkar edir və batil edir. Və xəvəl verib bizə Sosallam, Allah qalanaq, ki, bunun bu cür şeylərinin heç bir təsiri yoxdur. Nə xeyir gətirir, nə də şərg gətirir. Nə də şərg uzaqlaşdırır, nə də şər getirir və sə. Bu, sadəcə insanın qəlbində olan hissiyyətlardır, təxminlərdir. Hansı ki, onun heç bir əsası yoxdur. Və Allah tala buyurur, Ələ innə mətairhümə ində Allah wələkinnə ədqərəhum ləyələmun Bilim ki, onların uğursuzluğu Allahdandır. Lakin onların çoxusu bunu bilməzdər. Yəni, Allah Subhanələtə alım, bu mübarek ayədə bizə beyan edir ki, bu cür alamətlərə inanmaq müşriqlərin əməllərindəndir və şəriyyətləndə qınanan bir əməldir. Və Firavunun qölümü hansıysa bir bəla gələndə, məsəl üçün bahacılıq olanda, qiymətlər qalxanda, yaxud yağış yağmayanda elə hesab edirlər ki, bütün bu bəlalar gəlir Musaya görə və onun təyəftarlarına görə, onun qölmünə görə. Və Allah qalab uyurur, və intusid musəyi ətun yabdayyəru bi Musa və mən maəh Onlara bir pisliyə gələndə onu elə yozulur ki, bu Musanın və onun yanında olanların nəhsindən ötürü olur. Və lakin Allah s.ə. onlara cavabdən deyib, Ələ innə mətairhum ində Allah, və lə qilmə əkfərəhum lə yələmun. Onların hüqsüzlüğü Allahdandır və lakin onların çoxsu bunu bilməzdər. Yəni o bəla ki, onların başına gəlib, bu Allahdalarının qəza və qədəri ilə gəlib, Və onun da səbəbi onların küfrü, onların günahları, onların Musa Aleyhisselamı e, təqzib etmələridir. Və sonra da məsb edir, olayın çoxsunu ki, onlar cahildir, bilməzlər. Çünki Musa Aleyhisselam Allah-u elçisidir. Və ona iman getiren, ona tabi olan insanlara ancaq xeyir, bərəkət və uğur getirir. Və əmçiyyəçinin suresində Allah-u Teala vurur, Onlar, Yəni, Peyğəmbərlər öz dövmünə deyiblər, sizin uğursuzluğunuz özünüzdəndir. Və Allah Subxanətə Allah müşriqlərin halını bizə burada göstərir, hansılar ki, Peyğəmbərləri yalan saydılar və onların başına bəlalar gəldi. Onlar da elə yozdular ki, güvə Peyğəmbələrin üzündəndir, üzündəndir. Onlar səbəbdirlər. Və Allah ə, Allah da Allah buyuruq, qalu'inna tatayyemnə bikum. Onlar dedilər, biz Görür ki, siz uğursuzsunuz. Sizin uğursuzluğun nəticəsindədir. Bütün bu şeylər bizim başımıza gəlir. Allah talab ta buyurur, ta Onlar isə, peyğəmbərlər isə dedilər ki, uğursuzluğunuz sizin özümüzdəndir. Yəni, ömələlər ki, müşriklərin başına gəlir, Allah talanın qəza və qədəri ilə gəlir, onların günahlarının səbəbi ilə. Lakin peyğəmbərlər ancaq xeyri və bələkəti gətiribdər. Onlara tabi olanlara. Və həmçinin mühtəl-müslimlər, Buhariyla, Muslimin, jəyət edil-i İbbi -ib al-Abduhürreynə, ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, lə ədvə, və lə qiyrə, və lə həmə, və lə safar. Yol uxucu qəstəliyin təsiri yoxdur və quşların təsiri yoxdur və bayguşun təsiri yoxdur və sefer aynın təsiri yoxdur. Və həmçinin müslüm Müslimin rivayətə gəlir, vələ əvvələ hul, uqduzların və şeytanların təsiri yoxdur. Yəni, cahiliyyənin həyatı bu cür xulafatlarla dolu idi. Vələ ki, Peyhəmək sosyalinə tüm bu şeyləri inkar ediyin. Çəki cahiliyyə ilə inanıdırlar ki, yövə xəstəliyi özü özündən keçir insandan insana. Xəstəliyi şək yoxdur ki keçir, vələ ki, Allahlarların qaza və qədəri ilə, onun istəyi ilə. Hədisdə Peyğəmbər (s.ə.s) buyurmuşdur ki, yəni yom xəstəliyi təsir edən Onun özü özündə təsiri yoxdur. Da bu hadis başqa hədislərə zidd deyil. ki, Peyğəmbər (s.ə.s) başqa bir hədisdə buyurur: "Firra min al-majlun kema tafirru min Yəni şirdən qaçdığın kimi, cüzanlı xəstədən qaqaç. Yəni cüzan belə xəstəlikdir, ağır xəstəlik. Müxalif rivayət edib. Yəni, müsəlman Allah-ı Aleyə təvəkkül eləməlidir və lakin səbəblərdən yapışmalıdır. Çünki bəlaya olan səbəblər var, kəni onlardan uzaq olasaq. Allah-ı Aleyə buyurur və lətulqü beydikum <gülüyor> ilə təhdükə. Öz əlimizdən özümüzü təhdükəyə atmıyor. Yəni, əlbələyəsən ki, kimsə xəstədir və xəstəliklə keçicidir, ona yaxınlaşmaq. onların müvəqətə oturub durmaq və lakin əgər bilmədən ki, bu insan xəstədir, onun mürsiyyətdə oldun və sonra da sənə ki, qalan xəstədir, sən də dərhal demə ki, mütləq mən də xəstələnəcəyim. Allaha təvəkkül edər, çöv hər şey Allah qalanın qəza və qədəri ilə. Və həmçinin cahiliyyənin ələb tərinən idi, müəyyən yerlərə yaxud müəyyən heyvanlara görə, yəni, heyvanları öz, özlərinə əlamət götürmək idi. Və məsələn, əkilmişə evinin damına bayquş oturur, oturur nəisi Yəni səs çıxardadı, gecə vaxtı de deyəcəklər ki, kim söyləyəcək bu evdə? Bağad Peyğəmbər (s.ə.v.) bu şeyləri inkar edib və vurur ki, "Lə təyətə və lâ həmə." Quşların və bayquşun heç bir təsiri yoxdur. Çünki quşlar da Allah tərəfindən məxlublardır. Allah tərəfindən yaradılmış, qanunatağının hökmündə, qəza və qədərində ondan heç bir təsiri yoxdur. Bir kişi eşidib ki, Quşun səsini eşiləndə deymişdir ki, xeyirdir, xeyirdir. Və İbn Abbas məlumə dedi ki, nə xeyirdir, nə şərdir. El i̇nkar edin bu, bu əqidəsini ki, insan bilsin ki, bu şeylərin heç bir təsiri yoxdur. <gülüyor> Və həmçinin bəzi insanlar rəqəmlərdən də pis əlamət dökürür üzrə. Necə ki, bəzi xristiyanlar görürsün ki, 13 rəqəmi pis rəqəmi sayırlar. Çünki onların... Fikrinə görə bu nəsə əlaqəli idi İsa Aleyhisselamın çəkilməyi ilə nəsə əlaqəsi var idi. Bəlkən Allah qalab vurur, Onlar onu öldürməyiblər, və çarmıxa çəkməyiblər, sadəcə olaraq elə gəldi ki, bunu eləyiblər. <coughs> və həmçin, bəzi günləri uğursuz saymaq, və həmçin, bir adam barmaqları bir-birinə keçirsə, bunu uğursuzluq saymaq, yəni əllərin bir-birinə keçirsə, uğursuzluq saymaq, Yəni, məsələn, evlənəndə nə isə, hansısa əşyanı sındırmaq ki, olsun. Yaxud, nə isə bağlamaq, il, və s. Yaxud, bəzi ilə görəndə ki, kimsə boşanır, bu da pis alamətdir onun üçün. Yaxud, müəyyən şəxsləri pis əlamət gibi qabul edəmək, yəni, demək ki, filan kəs gələndə onun süsətindən nəxs gəlir, və s. Kimi şeylərdir. Yaxud, rənglərə, məsələn, qara rəng, uğursuz rəngdir, deyiblər. Yəni, hücünün əlamətidir və s. Və həmçin, bəzilər Qurani kərimləndə fala baxırlar, o da həmin şeydəndir. Məsələn, səfər eləmək istəyəndə, yaxud alıver eləmək istəyəndə və s. Açır Qurani və gözü düşəndə cənnət haqqında ayəyə deyir ki, hə yaxşı olarım da, başlayışı görməyə. Və Əksinə, pis bir şey görürsə orada, məsələn, cəhənnəm haqqında nəsə yazılır, onda bu işi eləmir. Və bu da oxşayır müşriklərin cəhiliyyədə faloxlarına. Və həmçün, xorafatlardan da səfər ayının uqursuz olmağına iman getirmək. Necə ki, cəhiliyyə əhli, müşriklər o ayda evlənməyirlər. Və həmçək, Qəyəmə Səsəlləm bu etiqadı batir edir və buyurur ki, vələ yani, səfər, əni s Səhər yoxdur. Yəni, səhər ayı başqa aylar kimidir. Onların Allah-Talın hükmündə, qəza və qədərində heç bir aidiyyəti yoxdur, təsiri yoxdur. İndiki insanlar isə bir ayda yox, niçə ayda evlənmirlər. Həb-əhəllə mayında da evlənmirlər, səhərdə da evlənmirlər, Ramazanda da evlənmirlər, may ayında da evlənmirlər. <coughs> Allah-u şüphanə teala ələlə, islah Və həmçinin qorfatlardan da bir ulduzların təsirinə inanmaq. Yaxıb bəzə şeytanları. Necə ki, cahidiyyədə inanırlar ki, ulduzların təsiri var, yakışın gəlməsində və s. Necə ki, indikilər də bürcləri və s. şey deyildər. Ona inanırlar. Və həmçinin cahidiyyədə inanırlar ki, cinlər şeytanlar insanı yoldan azdıra bilərlər. Yoldan, yəni, əqidədə yox, yəni məxs yoldan. Yəni, yoldan gelirsə, birdən azırsan, yəni ki, şeytanlar səni azdırır. Və bu da batildir həmşirə. Lakin şeytanın da mənfi təsiri ola bilər, vəsləsəsizə ola bilər, səni, yəni, əqidədən döndərə bilər. O mənada ona görə də gələ Allah taləyə onlardan sığınasan. Və bəzədə olub ki, nəticəsində, yəni, toxunur insana və səyir. Lakin, umumən, Belə mümkün deyil ki, şeytansın yolunu gedə, gedəsən, şeytan şeytansın başqa bir yolu fırlasın. Və müsəlman bu şeylərdən çəkinməlidir. Baqilələrdən, batil əqilələrdən uzaq olmalıdır. Qəti təbəkkülü Allaha olmalıdır. Allahdan qeyrisinə artalanmamalıdır. Və müsəlman Allah taalaya, öz rəbbinə təbəkkül edir ki, üçün işlərin, iki il, bütün işlərin açarı onun əlindədir. Və onun görə də hansisi bir işi görəndər bu cür boş xəyallar, ona çatdar onu ehtiyacından yayındırmır. Və ali səhiyyəllahu anhu deyir ki, Rasulullah sallallahu alayhi və sallam bu ulduq, la adu və Yəni yol xəstəliyin təsiri yoxdur öz-özündən və quşların təsiri yoxdur bu əlamətlərin, lakin mən xoşuma fə'l gəlir. Buxari və Müslim fal yəni yaxşı, xoş əlamətdir. o şey insanın qəlbinə sevinç gətirir və sadəcə insan ona arxalamamalıdır. Hansı isə işdə ona, ona əsaslamamalıdır və sadəcə yəni, bir iş görəndə, yaxşı, xoş sözləşidəndə o, onun daha da əhval ruhiyyəsini qaldırır. Dedir ki, insan məsəl üçün, e, is, e, məsəl üçün xəstədir və kimsə gəlir onun yanına, deyir ki, sağlam, ey sağlam insan və o da Xoş olur ona, xoş təsiri ilə Allah taala haqqında xoş, ö, düzgün fikirləşir, yaxşı fikirləşir. Allah taalaya olan ümidi daha, daha da gücləşir o insanların. Ona görə də bu, yaxşıdır. lakin qədaqan olunan bir səlamətlərə ilanmaq, o vaxt ki, insan səfərə hazırlaşır mərsəlini, yaxud evlənməyə hazırlaşırsa, və hansısa bir, bir şey görür, o şeydən görür. Yaxud yaxşı şey görür, o şeyə görə əməl edir. Bunu eyləmiyə olmaz. Lakin gözəl söz yaxşıdır. Ki, insan eşitsin gözəl sözü və ona görə də, yəni ki, sevinsin. Və bu da müstəhəbdir. Yəni, xoşa gələn bir hərəkətdir. Bəram, şeyin İbn-i Masud Vəliyəlləran demişdi ki, Pəyəmbər Səhəlləm buyurdu, abd şirk, abd şirk. Bir salamətlərə inanmaq şirkdir, bir salamətlərə inanmaq şirkdir. Və səhəlləd İbn-i deyir ki, bizim o şeydan var. yani nəfsimizdə, mısırda var. lakin Allah Tağla onu təvəkkül vasitəsi ilə əradan qaldırır. Yəni, bu hədistə də bizə göstərilir ki, pis alamətlərə inanmaq kiçik şirktir. Çünki insanın qəlbində elə yani, şeylər, əmələr qeyir ki, artıq Allah Tağlayıya tam yönərdir o insan. Allah Tağlanın e, yolundan bir öz dönür. Xeyir və şəhdəl, e, şəhbi əldə etməkdə. Və İbn-i Resul Vəliyəlləhəm Beyan edib ki, o insanın qəlbinə düşür hərdən, yəni hər bir insanın, hət də sahəbələrin qəlbinə bölüşür. lakin o şey insanı öz ehtiyacından yayındırmasın, uzaqlaşdırmasın. Öz işini görsün insan, buna baxmayara və Allah-u onun təvəkkülünə görə onu aradan qaldıracaq. Və Əhməd rivayət edib İbn-i Mərdan İpə amrasə söxsləm budur, mən radə tutdığı an hajetihə faqad əşraq. Kimin pisalamat onun ehtiyacından uzaqlaşdırılıbsa, o insan şərik qoşulur. Yəni nə isə eləmək istəyir, o lat pisalamat görüb daha bunu bu işi görmək istəmir, o artıq yəni şirk edir, şərik qoşulur. Və dedilər ki, bunun kefarəsi nədir? Qəpe amrasə söxsləm budur, antəqul Allahumma la xeyra وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكْ وَلَا إِلَٰهَ خَيْرُكْ Allah'ın, yani diyəsən ki Allah'ın, senin khayrından başka khayr yoktur ve senin uğursuzluğundan başka, senden gelen uğursuzluğundan başka uğursuzluk yoktur ve senden başka ilah yoktur. Yani ibadete rayiz olan, mağbud yoktur. Və həmçin, el ibn-i Abbas rəbiyallahu deyir ki, Piyanbaşı səlləm buyurdu, اِنَّ مَقْت۪يَرَتُ مَا اَلْضَاكَ اَوْر Yəni, pis əlamət o şeydir ki, səni, e, səni ondan ötürü işimi davam edətdirirsən, yaxud işdən dönürsən. Əxməd rivayet edir. Yəni, burada ümumi, ümumi qaydanı göstərir. Ümumi qaydanı göstərir ki, insan hansısa bir əməri eləmək istəsə və bu cür əlamətlərə itibad eləsə və xoş əlamət görür Onu yerinə yetirsə, məsəlçə, səfərə çıxır və eşdir ki, onu tərifləyirlər, ey uğurlu olan, ey salamaq, həmşə salamaq gələn və s. O da başlayır, yəni davam edir, səfər edir, deyir ki, yaxşı olacaq bu səfər. Və lakin eşidəndə ki, hansı səbir qarğanın səsiyyə, qabağından nəsə keçdi, qara küşiy və s. O səfərdən dönüb, bu şirqdir. Çünki onun tevekkülü halis Allah'a deyil. Onun gələlə Rabbiniz həqqində hemşək hüsnizən edin, ona tevekkül edin, onda uğura <gülüyor> və saadətə çetərsiniz. Ve Allah-u Sehələm ta'lə bələlu və mə tevfîqil illə billəh aleyhü tevkəltu və ileyhü udiqil. Ve müvaffəqiyyətim ancaq Allah'la Allah bağlıdır. Ona tevekkül etmişəm ve ona ihalə, və ona tərəf döndürəm. Və qul-i qavli Elhamdulillahi, hamdın kethirin tayyibən, kama yuhiddu Rabbuna ve yadda. Ve ashadudu el la ilahillillallahu vuhduhum la şerikele. Ve ashadudu el nabiyyana Muhammedin abduhu ve rasuluhu sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'ahum bi ikhsanim ila yomiddi. Amma va'r. Bəhtəl-mü səlməl, və fiyamber sələm bizə başa qadır, bu şeyin necə mübarizatı almaq olar? və buyurur ki, soruşanda biz alamətlər barədə soruşurlar. O da deyib ki, لَكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فَلَا يَسُدَّنَّ Bu sizin işimizdə olan bir şeydir və o sizi işimizdən ayırmasın. Və başqa bir hədistə gəlib ki, اِدَا تَطَيَّرْتَ فَلَا تَرْجِح Biz alamət gördünüzsə qayıtma. Yəni, öz məqsədine nail ol. Davam edə iş, işi verir və bu şey səni ç, e, çaşdırmasın. Yəni, bu, əlacdır, e, bu, bu hissiyyatların müalicəsidir ki, insan buna fikir verməsin, davam edəsin öz işini. Və həmçinin bu şey, yəni bu pis səlamətlər ancaq o kəsə təsir edir ki, hansı ki onlardan qorxur. Yəni, onlardan qorx qorxsa insan, ona təsir edəcək, vakin qorxmasa, onların fikir verməsə, Heç vaxtına hec bir təsiri ola bilməz. Və həmçinin bu cür şey olanda gələk Fəyəndər Səhəlləmin öğrettiği duanıdır, insan eləsin. Allahümma lə təyirə illə təyiruhu və lə khayrə illə khayruhu və lə iləhə qayruhu O faydalıdır. Və uğursuz alamətlərə inanmak, bis alamətlərə inanmak, şirkin qapılardan biridir. Və bu insanın qəlbine şeytan salıq, şeytan qorxucuz insanı bununla vesvesə salıq və insan bu və məsələlərə, bu fikirlərə tabi olarsa, olanla məşğul olarsa, daim olan barədə fikir yaşarsa, bu şey daha da böyüyür onun qəlbində. Daha da ona əziyyət verir. Və Ve insan buna fikir verməsə, onun barədə fikir yaşməsə, bu şeyler, bu hissiyyatta gedirlər onlara. Və Piyanlar Sələləm beyan edib ki, bu boş şeydir. Bu cürələ amətlərə ilə man boşdir, faydasız bir şeydir ki, insanlar bilsinlər ki, Allah Subxanətə Ali bu cür şeyləri heç bir əlamət insan üçün eləməyib. Və səbəb deyil o ki, ondan qorxasın, çəkinəsən onunla. Və həmçinin ondan ötürü Peyğəmbəl-Susun bunun başa salıb ki, insanlar rahat olsunlar ki, Allah-u Teala Allah-u öz Peyğəmbərlərini göndərib, kitablarını nazir edib və töhritdən ötürü Allah Subxanətə Ali göyləri və yeri yaradıb, cənnəti və cəhənnəmi Və tövhidin səbəbi ilə Allah Subhan Teala cənnəti yağdı və cənnətdə ancaq tövhidlə daxil olmaq olar, ancaq tövhidin səb səbəbləri ilə, onun hüquqlarını, haqqını verməklə cəhənnəm isə şirkin yeridir, müşriqlərin yeridir, yəni şirk insanı cəhənnələ aparır və bununla da Peyhəmbər Sələm Müslümanların qəlbində çalışırdı daima şirkə aparan, şirkə səbəb olan hər bir şeyi yox edəsin onların qəlblərində. Məhdələ müsəlmanlar, müsəlman daimə gələk qəlbi rahat olsun, sakit olsun, daimə fikir yaşəndə də tələsməsin, yaxşı fikir yaşayın, Allah davaya qalansın, ona təvəkkül eləsin və ək hansısa dünyalı bir işi görmək istəyirsə, qalakın seçə bir səfər olsun ya evlənmə olsun, yaxud işə düzəlmək istəyir, yaxud alvayrələmək istəyir və s. onda istiqadə namazını qılsın. Rəcəllərinə Allaha ham deyir ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bizə istixara namazını öyrədildi bütün işlərimizdə, bütün işlərimizdə ötürüb Qurandan surə öyrətdiyi kimi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdir: "Əgər sizdən hər kəs bir işlə bağlı şübhəyə düşsə, iki rükə'ət nəfil namaz qılsın, sonra desin: "Allahım, mən sənin bilginlə istixara edirəm, sənin qüvvənlə istiqrar tapıram və sənin böyük fəzlindən istəyirəm, çünki sən qadirsiniz və mən qadir وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به سيزن bilimiz İki rükət namaz qılsın, fərzdən başqa, yəni nafira qılsın və sonra desin Allah'ın sənin ilmindən xeyir diliyirəm. İlminin vasitəsi ilə xeyir diliyirəm. Və sənin qüdrətindən də qüdrət istəyirəm. Və sənin lütfundən diliyirəm. Çünki sən qadirsə, mən qadir deyilim. Sən bilirsən, mən isə bilmirəm. Və qeyfləri bilən də sənsən. Allahım, eğer sən bilirsən ki, bu iş mənim üçün xeyir deyil, həm dinimdə, həm həyatımda, həm işimin sonunda, yəni nəticədə, onu mənim üçün, mənim üçün onu, yəni təqdir et, yəni qədərdə onu mənim üçün olsun və mənim üçün onu asanlaşdır və sonra da onu mənim üçün bərəkətli elə. Və ya sən bilirsən ki, bu iş mənim üçün şərhli dinimdə də, dünya işlərində də və ya işlərin sonunda da şər olacaq, onda məni ondan döndər, onun da məndən döndər və harada xeyir varsa, mənin üçün o xeyri ver və sonra da məni o xeyir razı sal. Bu xədini rivayət edəyim. Qalın hədis-i böyük bir hədistir, möhtəşəm bir hədistir ki, Rasulullah s.ə.v onları istiharə öyrədirdi. Və, və Cabir r.ə. burada deyir ki, Öyrədirdə bizə, bizə istiharəni hər bir işdən ötürür. Hər bir işdən. Yəni, istəyir dünya işi olsun, istəyir dinlə alaqəli iş olsun. Fərqi yoxdur. Dün işlərdə müsəlman gələk çalışsın, istiharə edəsin. Və sonra da buyurur ki, necə Qurandan surə öyrətdiyi kimi bizə öyrədir bunu. Yəni, hər bəhər. Ona görə də bu dəlirdir ki, bunu Düzgün necə hədistə gəlib, o cür oxumaq lazımdır və həmçinin onunla ərəb dilində ancaq oxumaq lazımdır. Başqa dilində oxumaq düzgün deyil, yəni faydası olmayacaqdır. Çünki Peyyambar Soslan onu surə gibi öyrədirdi, yəni dəqiqdir. Və sonra da Peyyambar Soslanı buyurdu, İdə həmmə əhəzəkum bil amr, fəliyəl qaraqateyid. Sizdən kimsə, anasızı bir işi görmək istəsə, iki rükət namaz dılsın. Fikir verir, deyir, deyir ki, görm Bəzi insanlar nəyisi görmək istəyir və başlayır hazırlıq görməyə və s. Artıq hər şey hazır olduğuna sonra istiharələ qılır, axırınca addım qalında. Bu düzgün deyil, necə ki, insan məsələn səfərə hazırlaşır, artıq öz əşyalarını yığıb, kəmadanlarını yığıb, biletin dağılıb və sonra da qalıb bilən vaxtala getmək ya raporta getmək, orada başlayıb istiharələ dolmaq. Bu düzgün deyil, artıq gecdir. Düzdür qılsa, o momentda qılsa, iş olmasa, bir fayda olardı inşallah. Lakin ondan tez lazımdır. Nə vaxt artıq fikirləşdən ki, bunu eləmək lazımdır, artıq eləyisin. Mən başlısan ki, artıq qərar verəndən sonra onu eləyin. Deyək ki, ilə həmmə axatıqın. Yəni artıq sizdə bu istey əmələ gəlir ki, sizdə. Və sonra da buyuruq ki, fəliyəl qaraqatəy və iki rükət namazdırsın. Yəni istiqadə namazı iki rükətdən ibarətdir. Onu çox qılmaq olmaz və ondan az da qılmaq olmaz. Min qeyr-ül fəridə fərzdən başqa, yəni istixare namazı nafilə namazdır, sünnədir və onu yəni fərzlə bir yerdə, yəni birləşdirmək olmaz onun niyyəti. Məsələn, şüb namazının fərzini qılırsan, onu istixare ilə bir yerdə qıla bilməzsən. Yəni onu istixare niyyəti ilə həm fərz, həm istixare qılmaq olmaz. Və xəbər verilən muruq ki, iki qılsa, sonra desin və səcdələri öyrədir. Yəni sonra bu duanı desin. Yəni 2 rükət qılmaq səcdələrdən bir yerdə və sonra da o duanı deyirsən. Qalibullah məhəmmədəllər istiva edirlər. Bu salamdan əvvəl olmalıdır. Yoxsa salamdan sonra. Və ikisi də caizdir. Salamdan əvvəl də onu edə bilərsən. Yəni təhiyyəti, salavatları, say duaları oxudun, axırda bir də deyirsən və salam verirsən. Yaxud da salam verəndən sonra o duanı deyirsən. Belə ki, ən fəzilətlisi olur ki, namazda eləyəsin duanı. Çünki əməsələm adətən, yəni ondan heç bir hədistə gəlməyib ki, namazdan sonra dua eləsin. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, namazın içində qılasın. Çünki hədistədə gəlir ki, insan namazda olanda Allah Subhanətə Allah onun üzünə baxır. Yaxı başqa bir rivayətə gəlir ki, o müqabilində rəhmət olur. Və salamdan atıq, üzünü döndərəndən, salam verəndən sonra atıq, Allah dağladan daha da uzaqlaşır insanı. Ona görə yaxşıdır ki, dərq al namazda, yani salamdan əvvəl onu oxusun. Və kim oxuya bilmir əzbərdən? Kağızdan oxuya bilər. Kağızı yazsın və oxusun onu. Və səcdədən o duanı demək düzdün deyil. Niyə gör? Çünki Peyyambar sosialı qurulur ki, iki rükət dılsın, sonra onu oxusun. Səcdə isə rükətin içindədir. Yəni, iki rükət geri tamam olsun ki, bu duanı deyəsəm. aydındır Teməli, Və sonra da həmçinin möhtələ müsəlmanlar insan bu namazı qılanda da gələk xuşu ilə onu qılsın, diqqətli olsun, doğada sirq güleydən eləsin. Yəni, səclələrdə başqa duaları eləyə bilər, bu işdən ötür duaları eləyə bilər. Və həmçinin namazdan başqa da yaxşıdır ki, insan öz etibar elədiyi şəxslərlə də məsləhətləşsin. Xüsusən də imamlı şəxslərlə, xüsusən də tə, təcrübəsi olan şəxslərlə. Necə ki Allah Subhanahu Taala buyurur ki: "Əşavvuhum fil amr. Və idə azəmta fatəwakkal 'ala Allah." Olarla, yəni sahabelərlə, məshvərələr ilə, onlarla məşvərət elə, yəni onların məsləhətini istə və sonra artıq qərarı qəbul edəndə artıq Allaha təvəkkül edib ona elə. Dirəyə gedir. sonra görürsən ki, İşə daha çox meylediyirsən, üreğin açılır və s. Artıq bu əlamətdir ki, Allah Subhanə Teala bu işlə işte xeyir ediyin. Yəni, bəzi bilət əhlidirlər ki, yuhuda nəsə görməliyirsə səmmüldə. <Gülüyor> Bundan ökür, o əsası yoxdur. Allah Subhanə Teala bizim əqidəmizi kurafatlardan, şirkdən təmizləsin. <Gülüyor> Allah Subhanə Teala günahlarımızı bağışlasın. <Gülüyor> Allah haqqı, haqqı, batı, batı göstərsin. <Gülüyor> Bizi dində sabit edəsin. Və sizə bildirmək istəyirəm ki, bir qardaşın qana ehtiyacı var, onun uşağı üçün. Bir müsəlman, qardaşla danışanda faydə, o bayırda gözləyir siz inşallah.